накривали червоною китайкою. Жовто-блакитні барви у всьому світі символізують дві першоснови буття – дух і матерія, добро і зло, позитивне і негативне, вогонь і вода, чоловік і жінка, батько і мати. Синя та жовта фарби при змішуванні дають зелений колір, що є символом дерева життя. Філософський зміст цієї ідеї той же що в Хресті і Тризуба поєднання двох протилежностей, першооснов буття, які при взаємодії породжують синівську енергію, тобто нове життя. Козацькі прапори. Значний вплив на українське прапорництво мало Запорозьке козацтво. Проте єдиного прапора для всієї України ще не існувало. Корогли були різнобарвні, з зображенням зірок, хрестів, сонць, місяців, гетьманських або місцевих грибів. У київських прапорах, які збереглися в описах з часів визвольної війни Богдана Хмельницького, використано такі кольори: червоний і малиновий вісім разів, білий 7, блакитний шість, жовтий 5, чорний 4. Зелений один раз. Всього збереглося 14 описів прапорів. Ось один із описів очевидця штурму міста Гомеля в 1651 році. Наступ почався 4 червня в неділю. О восьмій годині рано при зміні варти побачили спершу корогву червону з білим хрестом і білою обвідкою. Потім показалася друга. Червона корогова, а коло неї три білі і дві чорні, і дві жовтооблочисті, тобто блакитні, і під ними вісім тисяч козаків кінних і піших вибраного війська. В інших описах знаходимо відомості про придбання полотна для прапорів. Так у 1717 році полтавський полковник Іван Черняк писав гетьману на сотенні корогови куплено блакитного лудану, а жовтий лудан дано на пряжі. У 1758 році Лубенський полковник Іван Кулябка писав у листі «Прапор кріпосної сотні Лубенського полку з одного боку має бути національним, а з другого – згідно бажанню полкової канцелярії. На світлоголубій – Голі, з правої сторони, на золотій землі, на знаменах, козак розписан будєт. За Сергійчуком. Існували полкові, сотенні, курінні та інші корогви, і малі знамени та значки. На козацьких прапорах часто зображалися святі або хрести, а на морських знаменах – кораблі, козацькі чайки тощо. У XVIII столітті жовта і блакитна барви домінували навіть у побуті. Як свідчили сучасники, навіть одяг козаків цього часу мав національні кольори. Гайдамаки-гонти були вдягнуті в жовті жупани і сині шаровари під час повстання 1768 року. Поєднання блакитного з жовтим було також характерним для родових гербів апостолів. Богунів, Нечаїв, Дворецьких, Долинських, Безбородьків, Дорошенків, Брюховецьких, Розумовських. Корогва, зроблена коштом останнього кошового Запорізької січі Петра Калнишевського 1774 року, мала золоті герби на блакитному тлі. Синьо-жовті прапори використовували в Україні в XIX столітті. У часи революції в Австрійській імперії 1848 року українці підняли національний прапор на Львівській ратуші. Австрійська влада дозволила українцям створити національну гвардію для підтримання порядку і використання синьо-жовті прапори. Відродження національних барв у Галичині було поштовхом до відродження їх на всій території України. Українські прапори у 20 столітті.